Ordainak iria. Aizu, Eitor, nina ez? Ah, kaixe ama, zer behar duzu? Aizu, eh, momentu bat behar duzu, enkargu bat bidali behar dizut. Orantxe bertan? Bai, lanak bukatu dituzu? Bueno, nire gara jaso dut, baina orantxe bertan eskolako lanak egiten ari nintzen. Bueno, baina irurak baino lehen joan beharko zenuke, eh? Mikelaren etxera joan behar duzu ordainagiria ordoin, eramatera. Terrazaren obretako ordainagiria eramatera. Bua, eta zer horretan esan diazu? Ba, irurak baino lehen joan beharko duzu. Bueno, baina ordubiter ordu dietan joaten bana izanen eiko izango da ez da? Eh? Bai, bai, baina iruretarako humea eskolara eramatera joaten da eta alema ilen joan. No da, eraman godu. Vale, ba, or, Sukaldeko mai gainean dago. Eta ematen diozunean, giltza eman behar dizu, bestela ezingo gara terrasara joan eta. Baina bukatatu dituzte ba terrasako lanak. Bai, lengo asteralako bukatuta behar zuen eta aste honetarako bukatu dute. Atzo pagatu nuen eta hor dago ordainagiria. Vale, ba, iboko dut. Aizu, e, gero arratsaldean, inglesetik ateratzen zarenean, goxo dendara joango gara, bale? Vale, primer año. Hor plaza eta ederrak saltzen dituzte? Bueno, ba, orduan, gero arte. Bai, gero hartz.